Terima kasih disiapkan kepada Dr. Mazli yang telah menceritakan tentang latar mazhab Imam Malik rahimahullah dan walaupun mazhab Malik jadi mazhab kedua dia, tak apalah. Macam okeylah bila menceritakan sebesikit kepada kita. Saya nak beralih kepada yang bahagia saya bersama Datuk. Datuk bila tadi dikongsikan tentang dua imam yang terdahulu daripada imam Syafi'i yang ketiga adalah imam Syafi'i di sudut masa. Alimush Shafi'i dipuji lah oleh anak buah dia lah atau penulis pelbagai daripada kalangan antaranya Imam Ahmad disebutkan dalam riwayat dia kata kalaulah dia ditanyakan dengan satu soalan la arifu keberan dia tak tahu apa nak jawab dari soalan itu maka dia akan menyebutkan dengan bikaul shafi'i dengan kaul alimush Shafi'i rahimullah. Kerana pada pandangan dia, Al-Imam Al-Syafi'i disebutkan sebagai diandahu imamun alimun min Quraysh. Kerana Imam Al-Syafi'i merupakan imam Al alim daripada kalangan bangsa Quraysh. Jadi, seolah-olah di sana ada ada perkara yang dilihat keunikan yang ada pada Al-Imam Al-Syafi'i. Dan ada keistimewaan yang ada pada Al-Imam Al-Syafi'i. Hingga rahimahullah mendapat tempat yang begitu istimewa daripada kalangan umat Islam jadi mungkin yang berbahagia datuk boleh huraikan sikit tentang apakah istimewaan yang ada pada ya, alimah musyashirul rahimahullah hingga mendapat istimewaan yang sedemikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'dah pengurusi alih-alih panel hadirin dan hadirat sekalian kita buat forum malam ni kita harap insyaAllah Uh, majlis ilmu yang seperti ini akan berterusan menjadi tradisi di Perlis ini dalam satu forum empat mazhab kita bentangkan sebagai tanda bahawasanya rakyat negeri Perlis ini terbuka untuk mendengar daripada semua imam-imam mazhab dan menghargai khazanah Islam yang bukan hanya kepada satu mazhab tapi banyak imam-imam mazhab Allah SWT telah takdirkan bagi imam-imam ini Mendapat kedudukan yang hebat di kalangan umat Islam. Ini bukan senang. Dalam sejarah Islam, ramai tokoh-tokoh hebat. Ada fukaha'u sab'ah, ada fukaha'u yang empat, ada Sa'id bin Musayyib, ada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, ada Urwah bin Zubair, ramai lagi. Tapi mereka tak sampai seperti imam yang empat ni. Dari segi kemasyurat, ada Al-Auza'i, ada As-Sa'uri Al juga mazhab-mazhab yang hebat tapi mereka tidak sampai seperti imam yang empat ini menunjukkan ini satu kurniaan Tuhan kepada mereka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina yahduna bi amrina lamma sabaru wa bi ayatina yuqinun kami jadikan mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk dengan tanda-tanda kami ayat-ayat kami apabila mereka itu sabar dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami Kata Syekh Islam Ibn Taimiah, rahimahullahu Taala, "Wabil sabr wal yakin tunalul imamatu fi din. Dengan sabar dan yakin maka tercapailah seseorang kedudukan imam di dalam agama. Dan dengan mereka ini empat empat ini sabar dan yakin. Al Imam Syafi'i, rahimahullah, adalah imam yang istimewa di sudut keturunan Quraisy, Mutalibi, seorang Quraisy daripada Mutalib. Dia sampai keturunan dia iaitu Muhammad bin Idris Ibnu Al Abbas Ibnu Uthman Ibnu Syafi'i Ibnu Sa'id Ibnu Ubaid Ibnu Abdul Yazid Ibnu Hisham Ibnu Al-Muttalib Ibnu Abdul Manaf Ibnu qusayy Maksudnya daripada daripada Syafi'i itu semua sampai kepada Al-Muttalib. Ini keturunan imam yang hebat ini. Dia lahir di Asqalan, lahir di Palestin pada tahun 150 hijrah pada tahun yang sama meninggalnya al-imam Abu Hanifah setengah riwayat kata pada hari yang sama tapi tak ada putilah ha? bagi orang yang bagi orang yang melihat keluasan Islam rahmat Tuhan satu imam mati ganti dengan imam baru tapi bagi yang fanatik mazhab dia kata imam Syafi'i lahir imam Abu Hanifah terkejut mati terus geng fanatik geng mazhab Abu Hanifah jawab Imam Syafi'i tak berani lahir tunggu buah Hanifah mati lho <laughs> ini semua geng fanatik ha? geng fanatik mazhab Imam Syafi'i lahir sebagai imam yang besar kemudian dia balik ke Mekah kerana dia asal orang Mekah mak dia bawa dia ke Mekah daripada Mekah mula-mula dia mengaji banyak ilmu ini kelebihan Imam Syafi'i dia mengaji banyak ilmu Imam Syafi'i mengaji di Mekah dengan berapa... dia mengaji juga ilmu firasat ilmu nujum Sehingga satu hari orang nasihatkan dia supaya dia mengaji fiqh. Maka dia mengaji fiqh dengan dengan Muslim bin Khalid al-Zanji. Yang merupakan mufti Mekah ketika itu. Dan kita akan tengok Imam Syafi'i ini mengaji dengan satu orang lagi. Yang ramai kitab tidak sebut nama dia ini. Iaitulah Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami. Yang merupakan seorang tokoh Mu'tazilah. Sebab itu ada orang tuduh dia sebagai Mu'tazilah. Mutazilah ni macam gang liberal lah masa tu kan. Dia waktu tu, dia buat Kerana pada akhir-akhir hayat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i riwayatkan daripada, uh, dari, uh, daripada Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami ni, kerana dia, tapi dia tak berani sebut nama. Dia kata, Haddathani man la'attahim. Aku meriwap, men, telah menceritakan kepadaku orang yang mana aku tak tuduh dia. Dia tak mahu sebut nama tu, takut nama tu ramai sensitif. Tapi pada akhir-akhir hayat dia, semasa dia di Musyir, dia menyebut riwayat ni. Tapi Imam Syafi'i banyak guru dia. Dia berguru dengan Muslim bin Khalid al-Zanji, dia banyak di dalam fiqh, kemudian dia berguru dengan Imam Malik. Maka ilmu Imam Malik ada pada Imam Syafi'i. Dia menghafal muatak dan dia pergi sana, dia menguasai muatak, dia hafal muatak. Habis daripada dia belajar, saya nak cerita bagaimana, kena apa yang menyebabkan banyak keistimewaan. Kepada Imam Syafi'i ni. Tadi uh, Ustaz Nazim sebut, Imam Ahmad puji dah. Kata Imam Ahmad, laula syafi'i ma'araf nafiq al-hadis. Jika tidak kerana syafi'i, kami tidak tahu faqah hadis. Sebab tu Imam Syafi'i dinamakan Nasirul Sunnah. Pembela Sunnah. Al-Imamu syafi'i rahimahullah. Setelah dia habis belajar, dia pergi. Orang kata lepas belajar ni nak carilah, kerja sikit. Kadang-kadang takkan, tak hidup, nak kena hidup. Dia pergi ke Yaman. Ketika dia di Yaman dia jadi pegawai kerajaan di sana. Dan dia dilihat adil dan mempunyai pengaruh. Inmuwan. Di situ mula dia difitnah. Kerana dia difitnah pada tahun 184 hijrah. Dia dibawa secara dirantai daripada Yaman dibawa ke Baghdad. Dibawa bersama dengan 10 orang yang nak dihukum mati termasuk yang ke-10 al-Imam Syafi'i. Yang ke-9 tu satu orang muda minta kepada Harun ar-Rasyid pelepasan tak dapat mati mari ke giliran al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mari ke giliran al-Imam Syafi'i rahimahullah Imam Syafi'i kata ya Amirul Mukminin lastu bi talibi wal alawi. Aku ni bukan orang yang menentang pemerintah, aku bukan daripada mazhab Alawi. Wa inna ma -udkhil, uh, udkhiltu fil qaumi bagian alayya aku dimasukkan dalam senarai ni kerana ada orang dengki dekat aku wa ana min bani al-mutthalib aku ni daripada keturunan mutthalib wali ma'adhalika haddun min al ilmi wal fiqh bersama dengan itu aku juga ada sikitlah habuan tuhan bagi di dalam ilmu dan fiqh wal qadi ya'rifu dhalik dan qadi tahu aku ah, maksud dia dunia muda lagi Khadi ketika itu ialah Muhammad Hasan Al-Shaibani. Tokoh besar di dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni hebat dia Abu Hanifah, Abu Yusuf, seorang hak ketiga hak hebat, Muhammad Hasan Al-Shaibani. Muhammad Hasan Al-Shaibani pegang jawatan. Dulu Abu Hanifah tak mau pegang jawatan. Tapi Muhammad Hasan Al-Shaibani pegang jawatan dalam kerajaan Abbas Syiah. Dia menjadi rojokkan khalifah. Kata Imam Syafi'i, Khadi tahu aku siapa. Aku tahu aku siapa. Kemudian dia sebutlah, kepada Muhammad Hasan tak kenal muka dia zaman tu tak ada Facebook jadi tak kenal lah muka kan yang dia tahu nama lah apa tu dia sebut Muhammad bin Idris Ibn Abbas Ibn Uthman Ibn uh, Syafiq Ibn Saib Ibn Ubaid Ibn Abdul Yazid Ibn Hishami Ibn Al-Muttalib Ibn uh, Abdul Munaf Ibn Kusayi dia sebut nama dia keturunan dia orang Arab ni hapai ha ha keturunan kita kat ta'wan kita sah ta'wan kita tak ingat lah kan jadi dia sebut jadi Muhammad Hasan Khalifah Rojok pada Muhammad Hasan Muhammad Hasan kata aku kenal dia. Dia bukan dia ulalim. Dengan itu bermulalah pengajian. Siapa mai mikrofon ni? <laughs> dengan itu maka bermulalah Al Imam Syafi'i berkenalan dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan berguru dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tadi semua ahli pena dah terang ada dua madrasah, ahli ra'i dan ahli Al-Hadis. Dengar tak tadi dia cerita ini? Kan? Kadang lupa lah. Ahli rai dan ahli al-Hadis. Jadi Imam Syafi'i dia ada ilmu Imam Malik. Sekarang dia ada ilmu Imam Abu Hanif. Imam Abu Hanifah. Sebab itu, Rahimallahu Syafi'i. Huwa al-ladhi fataha li, ah, li ashabil hadis al-akfal. Kata ulama hadis. Allah rahmati Imam Syafi'i kerana dia yang buka pintu kepada ahli hadis. Kalau tidak ahli hadis, tak tanggung kepala di Baghdad. Kena geng Abu Hanifah kuat. Tapi bila Imam Syafi'i mari, Imam Syafi'i mula sebut hujah Imam Malik. Dan cuba berhujah. Nak imbang antara dua madrasah ni. Madrasah Ahli Ra'i dan juga Madrasah Ahlul Hadis. Setelah dua tahun ke sana, Imam Syafi'i balik ke Mekah. Di Mekah al Imam Syafi'i mula mengajar Dan dia mula ternama Dan saya mungkin pernah sebut tentuan juga Cantan riwayat yang masyhur oleh Al-Imamul Bayhaqi Apabila mencerita tekan, tentang satu hari Ishaq bin Rahuyah Ataupun orang baca Rahawai Ishaq bin Rahuyah Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad Masuk ke dalam Masjidil Haram Tengok ada satu orang muda dok mengajar Ramai orang dok tanya dia Nampak ilmu dia hebat jadi kemudian kata kata kata Ishaq bin Rahuya kita nak tanya dia apa pandangan dia tentang hadis amkinu thoir fi awkariha. biarkan burung berada pada sarangnya Jadi bila dia tanya ya mut ya mutalibi ma tafsiruka amkinu thoir fi awkariha, apa tafsiranmu pada amkinu thoir fi awkariha, kata al-imamu syafi'i ya Farisi dia, dia berjawab kepada Ishaq awal-awal persi dia kata sesungguhnya Ahmad bin Hanbal di bagdad ha, dia tak kenal Ahmad di de depan tu Ahmad, Ahmad muda pada dia sesungguhnya Ahmad bin Hanbal telah tafsirkan mula-mula Ahmad tak bagi tanya Ahmad tak kenal Hazar Mufassar nak tanya apa maksudnya jangan kacau burung pada waktu malam lah dia kata sesungguhnya Ahmad bin Hanbal yang berada di Baghdad telah sampai kepadaku menafsirkan hadis ni maksudnya jangan kacau burung kan? kan? da'u tair fi awkariha fi zulmatin lail biarlah burung pada waktu malam duduk di sarang dia jangan kacau tak ma tafsiru ka anta? apa tafsiran kamu? kata al-imamu syafi'in kana ahlul jahiliyah iza aradal khurujah amadu ila tair wasarrihuha Ahli ahlijahiliyah apabila dia nak keluar depa nak keluarkan orang orang Melayu dulu bila nak keluar pergi Minang ke apa bila nak keluar pergi musafir dia ambil burung dia akan lepas fa in attakha fa ini attakha yaminan kharaju fi zalikal fal kalau burung tu pergi belah kanan ha depa keluar ni untung kalau burung tu pergi belah kiri al rajaat tatayaru wa rajau maka kata nisial Nisyal tak boleh pergi, dia pun patah balik macam orang Melayu dulu, tengok bewak, jangan pergi menyenang kan kata-kata Imam Syafi falamma ba'af Allahu Nabiyahu Sallallahu Alaihi Wasallam bila Allah hantar Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kata au, au, au, am amkinu tair fi awkariha biar burung duduk di sarang dia, itu maksud dia jangan bila Imam Ahmad dengar, Imam Ahmad kata setiap kita yang tahu, ada yang lebih tahu. Ini orang alim. Dia mempunyai fiqhul hadis. fiq Di dalam ilmu sahabat berlurud. Dia ada fiq. Al-imamu syafi'i rahimahullah. Al-imamu syafi'i lepas daripada tu dia pergi ke Baghdad. Bila dia pergi ke Baghdad, lebih, dia duduk di sana dua tahun sekitar. Setelah sembilan tahun dia duduk di Mekah. Masa kali kedua di Baghdad tu, Imam Ahmad berguru dengan dia. Dan ramai ulama-ulama berguru dengan dia. Bila berguru dengan dia, situlah mula al syafi Imam syafi'i. Imam syafi'i ini ada kitab terkenal, Ar-Risalah dan kitab dia Al-Umm. Kitab Ar-Risalah itu sendiri dia perbetul banyak kali. Di bardat dia perbetul balik. Masa di bekah dia perbetul. Banyak kali dia buat. Bila dia maik ke bardat, mula anak murid dia ramai. Ramai mengaji dengan syafi'i. Mula ilmu syafi'i naik di bardat. Mula ahli rai ni tak boleh cakap seorang-seorang kerana halul hadis akan ambil jalan pertengahan menafsirkan apa yang di hadis. Kalau tidak sebelum ni baca straight macam tu je. Ya? Kemudian apabila Imam Syafie duduk lebih kurang 2 tahun dia balik ke Mekah beberapa bulan, dia tak rupa selesa, dia patah balik mai ke Baghdad. Pastu dia rasa dia tak rupa selesa, dia pergi ke Mesir. Di Mesir inilah bermulanya mazhab baru Imam Syafie. Kerana di Baghdad dia dah dah bazab dah di Mekah. Ini yang dikatakan Al-Madhabul Jadid Ataupun Qaulul Jadid Qaul yang Jadid Kenapa? Kerana di sana dia berjumpa dengan satu orang Iaitulah dia berjumpa dengan Murid-murid Kepada Al-Lais bin Sa'ad Wal-Lais wa Afqah min Malik Dan Lais itu lebih faqah daripada Malik Pada pendapat syafi'i Pada berapa hujah Saya nak cerita berapa puan Supaya masa tak ada Imam Syafi'i, dia berguru semasa dia berdak tadi, dia berguru dengan Muhammad Hassan al-Syaibani. Al Allah takdirkan dia. Allah macam tarik daripada dia, dia kerja pejabat, bahawa dia kena tangkap, sehingga dia berguru dengan Muhammad Hasan al-Syaibani. Dia balik ke Mekah, dia bawa satu hinta kitab Muhammad Hasan al-Syaibani. Sehingga dia menguasai. Dan dia mula mengkritik sebahagian pandangan Muhammad Hasan al-Syaibani. Muhammad San Syaibani anak murid pada Abu Hanifah. Dia mula mengkritik. Maka dikritik Muhammad San Syaibani. Dia ada pandangan dia sendiri. Dia adalah anak murid setia kepada Imam Malik. Kataan, Malik itu mu'allimi wa minhu wa anhu wa'anhu akhastul ilm. Malik adalah guruku. Daripadanya aku ambil ilmu. Tapi bila dia pergi ke Mesir, anak murid Imam Malik semua sambut dia. Kerana mereka mengharapkan, anak murid Imam Malik, yang besar ni Syafi'i akan membela madhab Imam Malik di Mesir bila Imam Syafi'i mari ke Mesir Imam Syafi'i berjumpa dengan Laiz anak murid Laiz berjumpa dengan Laiz bin Sa'ad dan Laiz bin Sa'ad ni tokoh besar kita perlukan fatwa dia seperti fatwa bank susuan ni tak boleh dibuat jika tidak pakai fatwa Al-Laiz bin Sa'ad ni cerita lain ha? tapi saya nak ceritanya ialah Imam Syafi'i Tengok ilmu al -lis. Dan dia mula berbeza dengan anak murid Imam Malik. Masa tu bergaduh. Hak penetik tiba Imam Syafi'i. Sehingga kata Az-Zahbi bergaduh ke persisihan. Semoga Allah maampunkan kedua-dua belah pihak. Sekaranglah. Imam Syafi'i mula-mula sabar. Kemudian Imam Syafi'i telah menulis. Mengkritik pandangan Imam Malik. Kepada sanggah penyekat tulisan. yaitu menolak tadi. Ijma' Ahlul Madinah. Kerana Imam Syafi'i bersetuju dengan pandangan Alaih bin Sa'ad. Semasa hayat Imam Malik, Alaih bin Sa'ad telah menulis menjawab Imam Malik. Dan akhirnya Imam Malik, Imam Syafi'i mula buat kaul baru. Yang tak sama dengan kaul-kaul dia yang sebelum ini. Maksudnya Imam Syafi'i ini banyak peringkat perubahan dalam hidup dia. Di sekitar kaul dia sendiri. Menunjukkan itu seorang mustahid yang ikhlas. Dia berubah-ubah kerana melihatkan situasi dia. Kalau itu, kalau siapa jadi pengikut Imam Syafi'i tak boleh berubah-ubah, maka teruk kan? Kan? Ha? Imam Syafi'i itu sendiri berubah-ubah. Kerana melihat kepada keperluan, kepada perbezaan nas dan seumpamanya. Masa tak cukup, nanti kita akan dengar tentang anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad ni pula. Dan saya akan sambung kemudian insyaAllah. Masih.